One Dance Week, седмица танц която никога не е просто седмица със сигурност поне 4 септември 2019 Асена Сенов, който създава този фестивал знае всички изненади, които предстоят а винаги е така световно известни танцови групи в полето на съвременния танц, добър ден на Асена Сенов Добър ден а, да кажа само, че далеч не създавам сам този фестивал той е плотно на един немалък екип който се ръководи от Ильяна Лилова, която е директор на One Dance Week. Какво можем да кажем към този момент? Известни са поне четири от големите събития, пет, ме поправя сен, от големите събития, които предстоят. Какво ще откроите? Всъщност това, което мога да кажа за първи път, на практика сега не е обявявано, че през 2019 година One Dance Week има едно много специално издание, в което ще има 19 спектакъла за плодих 2019. Ще продъл... Фестивал ще продължи от 20 септември до 20 октомври. Вече сме обявили, както стана ясно, 5 от спектаклите. Мога да издам още малко от програмата и да кажа, че всъщност тази година ще има спектакли от Австралия, Индонезия, Тайван, Япония, Израел, Сирия, Белгия, Италия, Чехия, Полша, Унгария и Канада. Много глобално, много глобално послание стои зад една подобна инициатива. Още повече, че в езика на танца наистина виждаме заличаването на границите между културите. Танц е всеобщо разбираем, но също времено с това съвременният танц изисква. И особен вид чувствителност. Има ли е в българските публики? Ще започна отговор малко по-далече, като кажа, че макар България да е, за съжаление, много драстично изостанала от тези европейски и световни, бих казал, процеси в областта на изпълнителските изкуства, българската публика всъщност в случай много бързо и е много жадна. Тя е последния виновен за това, което се случва, защото, за съжаление, българската публика твърде рядко имат достъп до а, качествено съдържание от Европа и от света. Това ли обяснява изчерпването на билетите за откриването, включително на 20 септември? Доколкото знам, а, ситуацията не изглежда много. А, изглежда розова за вас, ведра за вас, но не и за хората, които смятат, че в последния момент ще могат да гледат това представление. До някъде това също а, обяснява този а, твърде голям интерес. Ние все още 30 години след промените живеем в ситуация, в която има 54 държавни театри, които имат свои собствени трупи и всички те произвеждат класическа опера и класически драматичен театър. Въпреки, че вече повече от тези години България е член на Европейския съюз, на практика даже в столицата София няма нито един театър, който да показва целогодишно международно съдържание в областта на изпълнителските изкуства, а има и цели дялове в съвременните изпълнителски изкуства, които не са познати, тъй като не припарват до България. Например, съвременният цирк е такъв дял от съвременните изпълнителски изкуства. Тоест, ситуацията в България е доста замръзнала от гледна точка на това, което се случва по света. А иначе, все по-трудно ще ни в бъдеще да, да разделяме съвременен танц от театър, от музика, защото съвременните изпълнителски изкуства всъщност се вдъхновяват едно от друго и, и, и вече доста се смесват помежду си. Така че има <coughs> спектакли много за които е трудно да бъдат определени дали са театър, дали са танц, дали са цирк, защото всички тези изкуства си взаимодействат и за това в днешно време говорим за съвременни изпълнителски изкуства. В един български контекст, в който разбирането за театър е място на което ти да гледаш драматичен театър. Не! Театър е място, в което можеш да гледаш всички изпълнителски изкуства, включително и съвременен цирк, който не се играе в циркови палатки, а в театри навсякъде по света. А да очакваме ли съвременен цирк на One Dance Week, този фестивал през септември в Пловодив? Всъщност да, ние закриваме фестивала тази година с съвременен цирк от далечна Австралия. Мисля, че за първи път в България идва спектакъл «Цирков от там». Именно за да покажем това, че тези граници са размити и че на практика не съществуват, а в бъдещето напълно ще изчезнат. Но има няколко интересни акцента, за които бих, бих казал няколко думи. Сега откривате се с една бългийска танцова компания, но това, което на мен ми прави впечатление, е, че всъщност в България ще дойдат спектакли, които ще имат или имат в момента световните си премиери, както е в случая с новия спектакъл «Дете». Да, има, има два спектакла в програмата, които идват много скоро след световните си премиери, което е голям успех за фестивала, колкото и на да звучи това. На 20 септември откриваме фестивал с бългийската компания Pipping Tom. За откриването в момента има само 40 останали билета. Pipping Tom е едно от най-значимите имена в съвременната световна сцена за изпълнителски изкуства въобще. Тяхната световна премиера на спектакъла Дете е на 23. -ти т.е. утре в Люксембург, а в Поли ще дойдат на 20 септември. Преди това спектакъл ще бъде показан на много значими европейски форуми за съвременен танц, като фестивал в Торино и Джули Денс, което е най-важният фестивал в Холандия, например. Още по-голям успех всъщност е идването на, на израелската компания Лев която се нарежда наистина много високо в момента в европейската класация. На Можем да чуем имена. за секунди, да чуем атмосфера, музика от спектакъла, трейлер всъщност към този спектакъл? Всъщност да кажа само, че трейлера, който пускате е от първият спектакъл от трилогията на Лев. Ние виждаме, ще видим в България чаптер 3 на 5 октомври няколко дни след световната премьера на този спектакъл в Германия, което е наистина изключително за българската сцена и въобще това по някакъв начин поставя фестивал в Повдив на Европейска карта по много сериозен начин, тъй като обикновено подобни големи имена, подобни спектакли се появяват веднага след премьерите си само при техните ко продуценти т.е. когато си инвестирал в създаването на спектакъла. Така че това е изключителен късмет и също така голям престиж за фестивала. Често това са космополитни арт-хора, които не се свързват само с едно място, тези танцови компании. Лесно ли е те да бъдат поканени в Пловдив? Въпрос на доверие, въпрос на, на много неща е, но, но преди всичко трябва да сме наясно, че до момента, в който България като страна не започне да участва като активно като кол-продуцент в създаването на тези международни спектакли, българската публика ще, ще, ще трябва да ги вижда последна. Нека така да кажем. Искали пръ... сме до това време, в което ще копродуцираме продуцираме спектакли от такава... от такъв мащаб? Ами, надявам се, че да. Всъщност, ние миналата година ко продуцирахме едни млади артисти от Кърция. Тази година правим наш собствен проект, който се ко-продуцира от фундация Едно за култура и изкуство. Един от големите фестивали в Корея, но на този етап не мога да кажа повече с този проект. Той няма да е част от фестивала. Ще бъде представен по-рано през септември в Пловдии. Ще бъде световната му премиера. А до година, през 2020 година, всъщност нашия фестивал ще кол един от най-големите световни артисти и съответно публиката в България ще има шанса да, да види този проект веднага след фестивал в Авиньон, който ще бъде основен кол на, на въпросния проект. Но нека да кажем, че това е само началото на един процес, който не е започван в България и той трудно може да бъде започнат. До момента, в който Българската държава в лицето на Министерство на културата продължава да отделя 65% от целия си бюджет за култура за подкрепата на 54 държавни театъра, които произвеждат единствено и само драматичен театър. Един все по-малък дял от съвременните изпълнителски изкуства. Благодаря на Сена Сенов. Новини от бъдещето с предчувствие за танца One Dance Week на Пловди в 2019 Един фестивал, който отваря и много въпроси, но със сигурност дава и възможност да видим и да се докоснем до авангарда в съвременния танц. 100 лица култура от Радио Пловди, сатира на Хоризонт до обед,